ואת שרה היא ליעקב, וממנה ייבשע. והיה ויום ההוא נאום אדוני צבאות, אשבור אולו מעל צוואריך, ומוסרותיך אנתק, ולא יעבדו בו עוד זרים. ועבדו את אדוני אלוהיהם, ואת דוד מלכם אשר אקים להם. ועתה, אל תירא עבדי יעקב, נאום אדוני, ואל תחת ישראל. כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. ושב יעקב, ושקט ושענן, ואין מחריד. כי איתך אני, נאום אדוני, להושיעך. כי אעשיך לה בכל הגויים אשר הפיצותיך שם, אך אותך לא אעשיך לה, ויישרתיך למשפט, ונקה לא אנקקה. כי <כיחו> כה אמר אדוני, אנוש לשברך, נחלה מכתך, אין דן דינך למזור, רפואות תעלה, אין לך. כל מאהבייך שככוך, אותך לא ידרושו. כי מכת אויב הכיתך, מוסר אכזרי, על רוב עוונך, עצמו וחטאותיך. מה תזעק על שברך, אנוש מכאובך? על רוב עוונך עצמו חטאותיך עשיתי אלה לך. לכן כל אוכלייך יאכלו, וכל צריך כולם בשבי ילכו, והיו שוסייך למשיסה, וכל בוזזיך אתן לבז. כי אעלה ארוחה לך, וממכותייך ארפאך, נאום אדוני. כי נידחה קראו לך, ציון היא, דורש אין לה. כה אמר אדוני, הנני שב שבות אוהלי יעקב, ומשכנותיו ארחם. ונבנתה עיר על טילה, וערמון על משפטו ישב. ויצם הם תודה, וקול משחקים, והרביטים, ולא ימעטו, ויכבדתים, ולא יצערו. והיו בניו כקדם, ועדתו לפני תיכון. ופקדתי על כל לוחציו, לא והיה אדירו ממנו, ומושלו מקרבו יצא, והקרבתיו וניגש אלי, כי מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי, נאום אדוני. והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. הנה סערת אדוני חמה יצאה, סער מתגורר, על ראש רשעים יחול. לא ישוב חרון אף אדוני, עד עשותו ועד הקימו מזימות ליבו. באחרית הימים תתבוננו בה.